Террі Джинго. Ніч видалася безмісячною, що якраз було на руку Міцьку Джексону. Він виловлював цікавих кальмарів, названих так, бо крім того, що вони були кальмарами, вони ще й до всього були цікаві, себто їхня цікавість була їхньою цікавинкою. Тільки но їх зацікавив ліхтар, що його Міцько підвісив на кормі свого човна, як вони зацікавились тим, що чимало їхніх побратимів несподівано зі сплеском вилітали, з води зникали. Деякі з них навіть цікавились якусь коротку мить, шибчастою штукованою, що стрімко летіла до них. Цікаві кальмари були страшенно цікаві. Жаль тільки не дуже кмітливі. Шлях до цієї ділянки був довгим, та для митька він зазвичай вартував витрачного часу, Цікаві кальмари були дрібні й сумирні, їх було важко знайти і, за словами деяких гурманів, у них був найгідкіший смак з-поміж усіх істот на світі. Саме тому на них був попит у деяких ресторанах, де висококваліфіковані шеф-кухарі ретельно готували страви, які не містили жодних слідів кальмара. Проблема міцька Джексона полягала в тому, що цієї безмісячної ночі під час нересту, коли кальмари, особливо до всього цікаві, в морі вже, схоже, попрацював шеф-кухар. Не було видно ані єдиного зацікавленого ока. Риб також не було видно, хоч зазвичай принаймні кількох приманювало світло. Втім, він помітив одну рибину, вона з голов кудись неслася. Він поклав тризубець і пройшовся в інший кінець човна, де його син Лес також не зводив очей із освіченого ліхтарем моря. «За півгодини нічогісінько, мовив Міцько. «Ти й певен, що ми на правильному місці, батьку? Міцько примружився, вдивляючись у виднокрай. На небі виднівся слабкий відблиск від міста Аль-Халі, що розкинулись на Хапонському побережжі. Він розвернувся. Інший виднокрай теж сяяв вогнями Анкморпорка. Човен легенько похитувався посередині, між двома містами. Ясна річ, сказав він, але його словам явно бракувало певності. Тому що на морі був штиль, а так не повинно бути. Човен злегка погодувався, але не від коливань хвиль, а від їхніх порухів. Відчувалося, як затище перед бурею. Але зорі мирно михтіли в небі, де не було ані хмаринки. Зорі також відблискували на поверхні води, а таке ви вже нечасто побачите. «Гадаю, нам пора вшиватися звідси», – сказав Міцько. Лес показав на охляве вітрило. «Чим замінимо вітер, батьку? Саме тоді вони почули Плюскіт весел. Міцько з усіх сил мружачись, зумів виокремити лише обриси іншого човна, що наближався до нього. Він схопив три зуба, «Я знаю, що це ти, злодія, заморська. Весла перестали грибти, водою покотився голос. «А найби тебе тисяча чортів схопили, клята почвару!» Човен ковзнув ближче, на вигляд чужоземний, з очима на носі. «Ти їх всіх виловив, ге, та я заколю тебе тризубом, Донна Потолич!» «Шаблюку тобі в шию, ти, брудний сину собаки жіночого роду!» Лес визирнув за борт. На поверхні моря піднялись крихітні бульбашки. Батьку, покликав він, це шмель царів, гаркнув його батько. Запам'ятай цю пику, він вже руками сюди запливає і краде наші кальмари, злосний, брехливий, чортяка. Батьку там берися до весел, а я повибивай його, гнилі зуби. Лес почув, як на іншому човні хтось сказав: Бачиш, синку, як підступний рідний крадюга, греби, заволав його батько. «Весла в руки!» – крикнув хтось на іншому човні. «Чиї це кальмари, батьку? запитав Лес. «Наші!» «Що ще до того, як ми їх зловили?» «Просто заткайся і гриби!» Батьку, я не можу зрушити човани з місця, ми на що сіли!» «Під нами сотня морських сажнів, хлопче! На що тут можна сісти?» Лес спробував виплутати весло зіштуковане, що поволі зринало зі спіненого моря. Схоже на курку батьку, батько!» З-під поверхні долинув звук подібний надзвінчий гонг, що повільно погойдувався. «Кури не вміють плавати!» «Вона залізна, батьку. Міцько метнувся у хвіст човна. То таки була залізна курка. Вона п'ялася до зір вся в водоростях і мушлях, з яких струмила вода. Курка сиділа на хрестоподібному сідалі. На кожному з чотирьох вістрів хреста було по літері. Міцько підніс ліхтар ближче. Якого тоді виплутав весло і всіся поруч із сином. Гриби, парене Лесе. Що відбувається, батьку? Заткайся й гриби, втікаймо звідси. Це монстр, батьку, гірше, сину, кричав міцько, розриваючи веслами морську гладінь. Та штукінці була тепер доволі високо, на самій верхівці чогось на кшталт вежі. Що це, батьку? Що це? Це клятий флюгер! Загалом геологічного збурення, як такого, не було. Затоплення континентів зазвичай іде опліч із виверженням вулканів, зими та армадою човників, зі старцями, яким аж руки свірпять звести піраміди та містичні кромлихи на новій землі – де вони зможуть своєю справдешньою, прадавньою, окультивною мудрістю зваблювати дівиць. Але сходження цього континенту загалом ледве спричинило бришку. Він повернувся дещо сором'язливо, як той кіт, якого не було вдома кілька днів, який добре знає, що ви хвилювалися. Втім, певні зауваження викликала чимала хвиля, яка, поки дійшла до берегів Округлого моря, сягала менше двох метрів. А в деяких болотяних низинах вода затопила цілі села, до яких нікому особливо не було діла. Проте в суто геологічному сенсі нічого аж такого не сталося. В суто геологічному сенсі. «Це місто, батьку, гляди, онде вікна, і я сказав тобі заткатись і гребти!» Морська вода хлинула вулицями. По боках із водоплеску поволі зіймалися велетенські, вкриті водростями будівлі. Батько з сином із усіх сил намагалися керувати човном, який тягнуло деінде. А оскільки урок номер один із мистецтва веслування стверджує, що потрібно гребти, дивлячись зовсім не туди, куди гребеш, вони не бачили іншого човна. «Ти божевілець, дурний чоловік!» «Не смій чіпати цю будівлю! Ця країна належить Анкморпорку!» Два човни завертіло в короткочасному коловороті. Іменем Сераф Аль-Халі проголошують цю землю нашою!» «Ми її перші побачили!» «А ну, Лесе, скажи йому, що ми її перші побачили!» «Ми її перші побачили до того, як ви її перші побачили!» «Лесе, ти бачив, як він хотів мене шибонути тим веслом?» Але, батьку, ти розмахував перед ним своїм тризубом. Бачиш, Ахане, як ницу вони нападають. Цієї миті два човни шкрибнули об щось кілями і, застрягнувши в придунному мулі, почали хилитися набік. Дивися, батьку, яка цікава статуя. Він ступив на хапонську землю, кальмарний злодюга. Ану? Забирай свої паскудні сандалі геть із анкмерпорської території. О, батьку, двоє рибалок перестали кричати один на одного, передовсім для того, щоб перевести дух. Краби квапливо кинулись врозтіч, вода текла між бур'янів, висікаючи стремчаки в сірому дрібноземі. землі. Батьку, там ще зберіглася кольорова плит моє! Моє! Лес упіймав на собі погляд ахана. За ту коротку мить, поки тривало їхнє переглядання, вони встигли обмінятися нічогеньким кавалком інформації, починаючи від просто такої космічного збентеження, тим фактом, що у них є батьки. І так далі по списку. Батько, не треба, почав було Лес. Столипельку, я піклуюся про твоє майбутнє, хлопче. Так, але кого хвилює, хто його перший побачив, батько? І ми, і вони за сотні миль. Віддомо, хто ж дізнається, батько? Двоє кальмарників люто дивилися один на одного. Над ними виростали будівлі, з яких струменіла вода. У них виднілися діри, що за виграшки могли бути дверними отворами. Та відтулини без шибок, що могли бути вікнами, але всередині було темно. Часом Лесеві вчувалось, ніби там щось лазує. Міцько Джексон кашлянув. Хлопчина має рацію про він, нам не має сенсу сперечатися. Крім нас тут більше нікого немає. Справді, погодився Аріф. Не зводячи один з одного очей, вони позаткували, а тоді майже суголосно заволали «Хапай, човен!». Після кількох секунд плутанини чоловіки врешті розбились на пари і чкурнули кудись болотистими вуличками з човнами над головою. Їм, щоправда, довелося різко звернути назад, гнівно кидаючи один одному «То ти ще й дітей крадеш, га?» і обмінятися синами. Кожен дослідник-початковець знає, що славу отримує не той, чия нога першою ступає на незайману землю, а той, кого ноги першого заносять додому. Добре, якщо разом із рештою тулуба. На вітрі поскрипували флюгери Ангморпорка. Хоч насправді лише кілька з них були справжніми представниками авіс-доместіка. Домашньої птиці латина. Примітка редактора. Серед решти були пістряві дракони, риби та різна зверина. На даху гільдії найманців рипнув, прибравши нової пози, силует одного з їхніх представників у плащі та з кинжалом на поготові. На гільдії жебраків олов'яна жебрача рука просила у вітру четвертак. На гільдії м'ясників мідне порося втягувала рильцем повітря. На покрівлі гільдії злодіїв, справдежній хоч і вже дещо покійний, злодій нелегал злегка крутнувся, демонструючи, що буде з тими, хто бодай спробує вкрасти без ліцензії. Флюгер на куполі бібліотеки невидної академії завжди відставав від своїх побратимів і мав відреагувати на зміни не раніше, ніж за півгодини, та містом уже ширився запах моря. На площі Сатор традиційно виступали з імпровізованими промовами. Промови це голосно сказано, бо до них вдавались усі, хто мав охоту. Всякі пустомелі, базікала та поодинокі заглиблені в себе маруди, які траплялись то тут, то там серед натовпу. І традиційно люди горлопанили про все, що було в них на думці. Подейкували, що Патриці ставився до цього звичайно з прихильністю, це правда, а також з осторогою. У нього либонь була своя людина, яка все для нього записувала. З цим і мала справу варта. Ми не шпигуємо, переконував себе командор Ваймс, бо шпигуни скрадаються вулицями і зазирають у вікна, а те, що ти відійшов трохи назад, щоб не оглухнути, ще не робить із тебе шпигуна. Він неуважно черкнув сірник об сержанта Щебеня. Ви мене черкнули, сер», – дорікнув троль. Пробачте, сержанте. Перепросив Ваймс, запаливши цигарку. Та нічого. Вони знову зосередились на мовцях. «Цей вітер», – думав Ваймс, – «він несе якісь зміни». Зазвичай оратори зачіпали гід усякі теми, що межують зі здоровим глуздом, чи спочивають десь на мирних долинах по той бік. Та сьогодні вони всі були одержимі одною темою. Їх давно пора провчити – крикнув хтось прямо біля вуха. Чом наші так звані лорди не прислухаються до голосу народу? Анкморпорку вже в печінках сидять ці чванкуваті розбійники. Вони крадуть нашу рибу, забирають наш товар, а тепер ще й посягають на нашу землю?» «Кращим люди йому підбандйорливо зааплодували», подумав Ваймс. «Люди зазвичай безладно підтримували ораторів, щоб їх розпалити». Але Юрма довкола цього чоловіка лише схвально кивала. Він подумав, вони справді міркують над його словами. «Вони поцупили весь мікрам!» – крикнув хтось напроти. «Це бісова піратська імперія! Мене взяли на абордаж в Анкморпортських водах!» Юрмою прокотилося пихати бурмотіння. «А що вони у вас відібрали, пана Дженкінс?» озвався голос із натовпу. «Вантаж першокласного шовку!» Натовп засвистів. «Он воно що? А хіба не сушені рибні відходи чи конфісковане м'ясо? Бо, наскільки мені відомо, саме цим ви й торгуєте?» Пан Дженкінс ссилкувався розгледіти в натовпі свого опонента. «Першокласний шовк!» – він повторив. «А яке місто до того діло?» «Ніякого!» Роздалися вигуки ганьба, а місто відомо, запитав хтось із натовпу. Люди почали витягувати шиї, а тоді натовп трохи розійшовся і всі побачили постать командора Ваймса з міської варти. «Ну, це його, я, почав було Дженкінс, той, як його?» «Я, мені є діло», спокійно мовив Ваймс. Не так уже й важко відслідкувати вантаж першокласного шовку, від якого несе риб'ячими тельбухами, Зазвучав сміх. Анг морпоркці завжди вітають незвичні повороти в постановках свого вуличного театру. Не зводячи погляду з Дженкінса, Ваймс на позір звернувся до сержанта Щебеня. Щебеню, підеш з паном Дженкінсом, гаразд? Якщо я не помиляюсь, його корабель називається Мілка. Він покаже тобі всі вантажні рахунки, декларації суднового вантажу, квитанції та виписки, і ми враз із ним розберемося. Щебінь відсалютував, гучно брязнувши ручиськом по шолому. Слухай, сер, е, е, не зможете, погопився Дженкінс. Вони той, вони ще всі. Документи забрали. Справді. Щоб потім повернути товар назад у крамницю, якщо їм не підійде. Ем, ем, хай там яка корабель, уже відчалив. Так, відчалив. Тепер маю мастити голову, як відшкодовувати збитки. Відчалив. Без свого капітана, запитав Ваймс. Виходить, пан Скоплет там тепер за головного? Ваш старший помічник. Так, так. Проклят. Вигукнув Ваймс, театрально клацнувши пальцями. Виходить, той чоловік, якого ми заарештували минулої ночі за непристойно налиганий стан, він ще й винен у тому, що видає себе за іншого. Ой, я не знаю, це стільки писанини, що кінця краю не видно. Пан Дженкінс спробував відвести погляд, але не зміг під пильним поглядом Ваймса. Бо тому, як смикалася його нижня губа, видно було, що він готується огризнутись у відповідь. Та, на щастя, він вчасно помітив життєрадісний вищір Ваймза, схожий на той, що стрімко несеться до потопельників. Сплавником на спині. Пан Дженкінс дуже мудро вчинив, що відступив. Я той. Піду розберуся. Я цей його. Пішов. Він почав пропихатися крізь натовп, який ще трохи почекав. А ну ж, станеться щось цікавеньке. Але розчарувавшись, посунув далі в пошуках нових розваг. «Хочете, щоб я б глянув на той корабель?» – запитав Щебінь. «Ні, сержанте, ви не знайдете там ані шовку, ані документів. Нічого, крім густого аромату риб'ячих тельбухів, що просякости навколо». «Ого!» То ті кляті хапунці змітають все, що криво лежить, геж? Вайм похитав головою і рушив далі. В Хапонії немає тролів, правда? – запитав він. Ніяк, ні, сер. А всю через жару. Трулячі мізки наварять на сонці. Якби я подався до Хапонії, – сказав Щебінь, тягнучи за собою довгі руки так, що аж кісточки пальців цокали по вруківці, я був би дуже тормознутим. Щебаню? «Так, сер, тримайся подалі від Хапонії. Слухайся, сер». Довкола іншого оратора зібралась куди більша юрма. Він стояв зі здоровенним плакатом, на якому писало «Брудні чужоки, лапи геть від Лешпу». «Лешп», – повторив Щебінь. – Оце назвочка. Там, певно, самі шепілявики живуть. Це та земля, що виринула з-під глибин на минулому тижні». Похмуро мовив Ваймс. Вони слухали, як уратор розпинався, що Анкморпорк повинен обороняти своїх громадян на новій землі. У щепенні був спантеличений вигляд. «Звідки там взятися громадянам, якщо земля тільки-но вилізла з-під води?» Він напетров. «Гарне запитання», – погодився Ваймс. «Вони і все той час не дихали під водою?» «Навряд чи». В повітрі вчувається не лише солоний бриз, думав Аймс, вітер змін. Він це відчував. Зненацька Гапонія була у всіх на слуху. Анкморпорг майже ціле століття перебував із Гапонією в стані миру, ну, бодай, не війни. Зрештою, вони були сусідами. Сусідами, га. Втім, що це слово означало? Варті є, що розповісти про сусідів. Як і адвокатам, особливо тим багатшим, для яких сусід – це людина, яка 20 років тягає вас по судах через газон на 2 дюйми ширше, ніж треба. Люди руками живуть пліч-опліч, дружно киваючи одне одному вранці по дорозі на роботу. А тоді стається якась дрібничка і баць, комусь у голову прилітають садові граблі. А тепер ще якась клята брила постала з моря, і всі поводилися так, ніби то хапонські собацюра всю ніч скавчав у них під вікнами. Гр-гре-гре-гре. -гр. Журився щебінь. Не зважай на мене, тільки не спльовуй на мої черевики, попросив Ваймс. Це, типу, щебінь змахнув ручиськом, типу як тобі всяке спадає на. Він затнувся і глянув на свої пальці все ще ворушачи губами. Думку гр Це типу як на тебе падають камінці, і ти вловлюєш, що на тебе зараз сунеться купа землі, а дерти і вже пізно. У той момент і називається гр Ваймс і собі заворушив губами. Лихі перечуття? Саме оно. А як це слово виникло? Щебінь здвигнув плечима. То, певно, хтось крикнув, коли його припечатало важкою брилою. Лехі перечуття. Ваймс замислено потерпить боріця. Що ж, у мене їх по самі вуха. «Суви і лавини», – думав він. «Маленькі, невагомі, як пух, сніжинки осідають на схилі, аж раптом ціла стіна снігу починає суватися вниз. Щебіні лукаво на нього зиркнув. Я знаю, всі кажуть». Пенькі тупі, як щебінь, але я знаю, куди йдме вітер. Ваймс поглянув на свого сержанта знову виявленою повагою. І ти це зауважив? Троль багатозначно двічі стукнув пальцем по шолому. Тут все просто, почав він. Видите, на дахах дрібні когути, дракони і все решта. А того біднятка на даху гільдії злодіїв, видите? Достатньо за ними дивитись і. Вони знають. Я сі дивую, як їм дається показувати в правильному керункові. Вам затрохи попустило. Як на троля, ще він був не такий уже й тугодум і розумом межував десь між каракатицею і танцівником у Дрицькі-Гоцькі, але завжди можна бути впевненим, що він не витратить цінні секунди на те, щоб зайвий раз про щось подумати». Щебінь підморгнув. А ще мені це нагадало часи, коли я найшов велику ломаку, а дідуньо почав розпинатися про те, як він ще пуцвіріньком передобасив усіх гномів. Докинув він. «Ви щось таке відчуваєте, ге?» «Ммм, так», – спентелично відповів Ваймс. Над ним затріпотіли крила, він зітхнув. До них летіло повідомлення. На поштовому голубі. Вони вже, здається, все перепробували. Болотіні дракони іноді вибухали в повітрі. Бісики зжирали повідомлення. А семафори постійно підводили, особливо там, де дув сильний вітер – Аж тут капрал Малодубко помітили, що анкморпоркські голуби внаслідок сотень років гніту і знущання з боку місцевих горгулій вирізнялися набагато більшим розумом серед своїх побратимів, хоч це й не вразило Ваймса, бо, на його думку, флора на старому сирому буханці то кмітливіша. Він витягнув із кишені жменьку зернят. Голуб, чемно дотримуючись інструкцій, примостився на його плечі. І тут же, чемно прислухавшись до свого внутрішнього позову, спорожнився. «Боранам, знаєш, підчукати якусь кращу альтернативу», – мовив Ваймс, розгортаючи повідомлення. що раз, як ми шлемо послання констеблю Ринві, він зжирає його разом із голубом». «Ну, він є горгульєю», – спробував виправдати його щебінь. Він думає, що то доставка обіду О, мовив Вайнс, його світлість бажає мене бачити Як мило